Där. Stå på tå där. Köpa bobel. Känna med oss. Nu, nu är vi igång. Oh. <laughs> Efter en ofrivillig paus som har präglats av fucking jävla sjukdom. Ja, det låter inget roligt för din del. där. Nej. Jag är egentligen inte helt hundra nu heller. Mm. Känner du nu när jag kom hem att jag är lite sämre än vad jag var i morse. men. Okej. Okay. Är det en sån här mikroplasma? Eller vad heter det? Nej, jag tror inte att det är mikroplasma. Jag har visserligen haft ont i bröstet och sådär. För så var det ju förra veckan. Då mm. var det ju mest det. Men sen, och så var jag dålig den helgen. Men sen på måndag så var jag ändå rätt pigg. Sen mm. började det gå stadigt neråt, neråt i tisdags och sen var piss dålig i onsdags. Men då var det alla andra förkylningssymptom, förutom ont i bröstet. Mm. Så är, okay. Jävla piss är vad det mm, Ja, det tror fan det. Men eh, jag, hann alla, jag hann i alla fall bara så pass pigg att jag kunde gå på hockey förra torsdagen. För vi skulle ha spelat in på fredag förra veckan, men eh, mm. det blev ju som det blev. Ja, så är det. Men nu är vi här. Nu, nu är vi här och det är, ju, det, är ju, det är ju inte så att vi kan ringa in någon random kändis som bara kan ta över. Nej. Vi, vi känner inte Nisse Halberg. <laughs> Nej, <laughs> exakt. Uh, och sen så, uh, vad var det jag tänkte på? Jo, uh, jag ska redan förvånade att det är mitt fel att det här avsnittet är lite kortare. För jag ska se uppe sitta kväll om exakt 47 minuter. Ja, ja. Nej, men jag kommer inte palla och sitta så himla länge. Då, jag, fattar jag fattar det. Det är lite tungt att sitta bara det. Mm. Men jag har jag har lite vin i en mugg som gör att jag ska kunna ja, hålla igång har, lite grann. Jag har faktiskt tagit med ett glas jag också idag. Så du du på känns, spåret sen också. Ja, det blir det lördag morgon. Jag tror inte att jag har tagit en enda poäng i säsongen hittills. Nej, äh, fan, det har varit svårt i år. Så jävla svårt. Mm. Jag vet inte vad det är, men... Uh, ja. Nej, jag tycker att ledtrådarna är så svåra så att jag blir ju bortfintad åt helvete. <laughs> ja, man hamnar i Norrland och säger man i, i en provins i Kina, typ. Ja, men uh, det är typ så. Ja, um. Ja, ja. Men det, det, det, det är kul att bara titta på, jag får, jag får se det så mm, Exakt, jag håller med Men du, mm. ska vi köra lite vad vi har sett på och eh, spelat kanske? Ja, det får, det får nästan vara ett sånt avsnitt i, ja. den här gången mm. Och eh, jag tänker att jag börjar faktiskt Ja, det tycker jag låter alldeles utmärkt. Jag har två saker att prata om egentligen. Det är ett indiespel som jag vill prata lite om som kom på mobilen. Jag blev lite intresserad faktiskt. Man blir ju lite fascinerad när man ser att det har börjat att sälja jävligt mycket. Någonting som bara är gjort av en person. Så kan jag tycka att sånt är lite fascinerande. Ja, men sånt gillar jag också. Så jag betalade faktiskt en liten slant för någon månad sen, kanske det är nu, eller ett par veckor i alla fall då, mm. för deckbuilder och pokerspelet Balatro. Är det en nya schack? Det kan det mycket väl bli. Det är nämligen så här att allting går ut på att man ska samla poäng genom att dra olika pokerhänder. Mm. Men så kan du också ha upp till fem jokrar som ger dig speciella olika förmågor. Det kan vara att alla udda kort får gånger åtta, till exempel. Eller att en joker ger alla... Alla klädda kort, räknas två gånger och så vidare. Så ska man ju bygga en bättre och bättre lek och ta sig igenom åtta nivåer med tre banor i varje. Okej, okay, så det är inget multiplayer-spel utan det är ett pusselspel. Ja, precis. Ja men Det låter ju kul. Och det var så att de här olika deckbilderna som finns, alltså där man samlar på kort, mm. även om det dock är dock och digitala sådana har jag tyckt att det varit svårt att liksom förstå, ja men uh, gör en animal deck eller gör en uh, attack deck eller en defense deck eller en midrange deck, du vet, uh, det blir för mycket för mig att hålla ordning på jag har inte riktigt det taktiska i mig precis som att jag inte är speciellt bra på schack men det här tycker jag är nog lite enklare än till exempel Magic och Hearthstone och de här, så att här kunde jag förstå att, att, ja, använder jag den här jokern? Nu ska jag leta efter, min nästa joker ska vara den här och den här. Mm. Då kommer den här att samla på mig jättemycket poäng. Uh, och jag har faktiskt klarat hela rundan en gång. Uh, men ja, men faktum är, det är vanlig att det är ju... kortlek alltså med hjärter och klöver och flintis och fetis. Ja, ja. precis. Uh, sen är det ju så, sen kan du ju... Uh, kan man naturligtvis När en bana är klar så får du ett visst antal mynt, valuta, dollar. Då kan du köpa förpackningar som du öppnar. Mm. Och då kan det till exempel vara att du får en extra kung som, ger, som har en annan egenskap. Ofta är det så här att du får lite chip eller du får lite marker- som räknas um, sen gånger en siffra. <laughs> det är lite okay. svårt att förklara, så här märker jag. Men uh, till exempel så... Uh, en vanlig kortlek är 52-kort. Men jag tror den gången jag vann då hade jag samlat på mig så att jag hade 62-kort i min lek med massa specialkort så kan dra. Okej, okay. nu blev det uh, någon så till liten då, störning. Jag tror att mitt internet är kass. Men jag tror att vi fattar vad du menar ändå. Så till exempel så här så fick jag jättemycket för man får välja fem kort och lägga upp varje gång. Eh, vilket gör då eftersom jag hade så många extra kungar så kunde jag ju lägga en five of a kind. Alltså fem kungar att spela. Så det är ju poker inspirerat kan man väl säga. Så att man har lite det går ju inte att spela fem kungar i vanlig poker naturligtvis. Men eh, här är det fullt möjligt. Mm. Jatsy i kungar. Mm. Ja, precis. Så det är eh, väldigt mycket så här just nu. De första dagarna kändes det som att jag spelar oavbrutet på mobilen. Mm. Eh, och sen har det blivit så här, fan jag har ja, man säger då, på spåret börjar de 20 minuter. Jag kan ta en omgång. Mm. Nu är det mer så då. Eh, men har också en sån där att det nästan blir att låt oss säga att det är tre minuter kvar till spåret ska börja så kan jag nästan lura mig själv fan jag hinner en till mm. det är bara ett försök till mm. den känslan är det på det Och så nog för det så att det kostar en liten slant då men sen är det inga mikrotransaktioner och du kan inte köpa till dig bra kort och sånt där utan det är, det är som ett vanligt spel fast det är på mobilen, finns på pc också men det kändes sitta vid datorn och spela den typen av spel. Nej, det tror jag inte att jag skulle göra på samma sätt. Nej, man vill, den typen av spel vill man väl ha, ha det så lätt som möjligt. Ja, exakt. Men det kom på PC först och eh, kom i mobilversion i början på månaden tror jag. När jag köpte mm. den. Eh, så det har varit kul att sitta och pilla med och så. Vad sa För, du att det heter nu igen? Ballatro. Eller ballatro. Jag vet inte Ballatro. Hur det ska... Ja. <laughs> det är alltid kul när vi ska uttala saker. Att vi ger två ganska dåliga och sen en helt obegriplig som är definitivt fel. Och det är ja. den som är definitivt fel som jag tycker att man ska gå på. Men det är alltså Börje, Adam, Lars, Adam, Trygve, Rudolf, Ulle. Du kallar du det för... Balla Ja, bra. Nu har vi bestämt det, så nu heter det spelet så. Nu måste man göra yes. ändringar i Google Play Store och vad fan det mm. heter. Exakt. Nu ska jag köra. Ja, gör det. Nu är, nu är vi i en sån där situation där jag har sett serier och jag har sett film. Eh, och jag har, bara för att vi har tryckt på rekordknappen, glömt allting. <laughs> men det kanske kan ta nästa vecka jag vill bara inflika att jag såg Pirate Bay-serien Yes. och tyckte väl att de var ja, men rätt bra ja, jag har ett avsnitt kvar, men jag har också tyckt att den är bra, faktiskt men inte mer och inte mindre den är rätt bra ja, jag håller med jag tycker att däremot att det är helt obegripligt att SVT bara släpper den på sin streamingtjänst en gång ett avsnitt i veckan. Nu finns väl alla avsnitt ja. ute men mm. jag, även om jag hatar det med passion så kan jag väl på ett sätt förstå att andra betal streamingtjänster alltså det som inte är skattefinansierat det vill säga eh, att de inte kan släppa en hel säsong längre som man gjorde förr utan det måste vara ett jävla avsnitt i veckan mm. men det är väl det där fenomenet att de har väl kvar det här med prova en månad gratis. Mm. Och så vill de väl inte att man ska ta den här månaden, kolla på det man vill se och sen släppa det. Utan om man släpper avsnitt en gång i veckan eller du släpper avsnitt en gång i veckan och sen resten av säsongen kommer om två, tre månader. Typ... Mm. Sena säsongen av Cobra Kai är ju så. Ja, just det. Mm. Då är väl det ett sätt att få folk att, även om de flesta kanske inte fortsätter att prenumerera, om man har tanken att bara ha det temporärt, så mm. tror jag att det är betydligt fler som kommer att behålla tjänsten om de gör så. Så att det är väl Antagligen såklart någon form av manipulation att få folk mm. att ha kvar streamingtjänsterna längre så de drar in mer kuler. Det, yes. det fattar ju, det är bara jävligt irriterande när man är konsument. Mm. Uh, SVT är nog kvar lite i det här uh, reguljär tv va? att de ja, det är väl det ja. de som kollar på streamingtjänsten ska inte få några fördelar jämfört med de som kollar på tv. Mm. Men tablå-tv tyckte jag blev obsolet år 2002. Oj, det var bra tidigt det. Men nej, ja, det, jag, jag förstår vad du menar. Nej, men då hade man ju ändå... Eller det fanns ju tillgång i alla fall, till tillräckligt bra internetlinen för att kolla på grejer. Mm. Kanske det kanske ja. var mer Pirate Bay-betonad Ja, eh, visst. Absolut. Men, mm. Jag började sluta att kolla seriöst på Tablå TV. Följde inga program utan jag gick ju till en lokal person på torget som gav mig USB-minne och sa att det här skulle du se. Fan vad nice. <laughs> Nej men jag har inte så mycket mer att säga. Man känner ju till det fallet. Jag följde ju det vet jag på, i medierna när det var aktuellt. Mm. Men den processen var ju jävligt lång. Det framgår inte i serien att... Nej, exakt. Och att han, Gottfried vad heter han, Svartholm varje har suttit i fängelse Jaha. flera gånger efter det där. Ja, exakt. Jag Varför dataintrång och allt möjligt. Jag att han Varför har konstaterat att han har suttit i fängelse. Sen kan man väl mm. tycka vad man vill om det, förstås. Uh, ja, uh, det man kan säga det var ju, känner jag, en... Det är ju en samling karaktärer. Ja, herregud. De prickar väl in varenda stereotyp hos datanöden. <laughs> ja, exakt. Och jag fucking ja. älskar det. Ja, det är klart att man gör. Mm. Och att de är smarta och dryga som fan. Mm. precis. <laughs> mm, Sånt Nej, men så den har sett. Säkert någonting mm. mer, men det kan vi ta en annan gång. För jag har spelat som en jävla idiot har gjort. Ja, det kan jag tänka mig. Det, om man bara orkar när man är hemma lite sjuk så, där, så är det väl hur lätt som helst att ja. göra. Du vet helgen... inte hur mycket du är hemma i och för sig. Men... Ja, jag har varit hemma två dagar den här veckan och då har, då har det gått att spela. Men inget som kräver någon vidare reaktionsförmåga som jag ja, egentligen jag somnade väl egentligen ifrån spelet vid något tillfälle också för att jag egentligen inte var i skick och att eh, mm. spela något tv-spel. Eh, ja. Men eh, förra veckan, för jag tänkte att jag skulle uppdatera lite grann om hur det går med mitt hundra eh, spel på ett år-projekt som jag startade alldeles för sent i, i år. Mm. Men eh, det kan gå. Jag ska plocka fram listan här och så ska jag namedroppa lite. Ja, jag tror väl att det kommer gå alla tider skulle jag säga. Jo, men det tror jag. Eh, nu vet inte jag när jag pratade om den här senaste... Det, jag kom på att det är säkert några spel jag har kört igenom som jag inte har lagt in på den här listan. Mm. Eh, men då får väl de ses som förlorade helt enkelt. Men Senast vi pratade så hade jag väl klart Black Myth Wukong mm. Alltså i podden, sen har jag ju uppdaterat dig då på Ja, ja visst Privat så att säga Men jag blev äntligen klar med Dark Souls med Item Randomizer Det kanske också sa Jo, det tycker gjorde jag Det spelet ja. var lite svårt för att det var ju Viktiga key items i delset. Jag hade helst sluppit delset. Jag tycker att det är kul, men det är inget jag ha med i en randomizer. Uh, okay. Då vill jag nog hellre ha. Men ja, det funkade. Men det tog orimligt, jävla lång tid. Det blir också så påtagligt hur första Dark Souls-spelet stört dyker i rolighet efter första halvan. Mm -hmm. Om man har kört det flera gånger. Första gången ja, okay. tänker man inte på det, men. Eh, när man kör om det så här, just det, nu var det ju det här. Ja, jag fattar. Eh, Super Mario Advance 2, det är alltså Super Mario World. Eh, för jag tänker också säga med de här, om, om man ens ska prata om regler, att spel som är, eh, att ett spel som det finns olika portningar på, det borde väl ändå räknas som att oavsett om jag hade kört på Game Boy Advance eller på Super, Super Nintendo så är det mm. det spelet jag har klarat. Så om jag skulle köra samma spel på Super Nintendo så räknas inte det. Ja, ja, visst. Det håller jag med om. Om det inte är så att det är nästan samma spel men det är så pass annorlunda att det blir nästan ett eget spel. ja. ja. Om du förstår vad jag menar. Ja. Eh, så därför är jag också så sådär. Ska jag köra någon Metroid på Nintendo 8-bit eller ska jag skita i det eftersom jag körde Metroid Planets som är typ samma spel men det är en helt annan motor Mm. så jag vet inte men kanske inte då där orkade jag inte köra 100% utan jag nöjde mig med 96 exits för att få 100% ska man ju ta alla Yoshi pengar också mm. och det är så omfattande så det är inte kul nej ja, jag kör ju första Super Mario Advance som är Super Mario 2 men det är ju samma, mer eller mindre som på Super Nintendo ja okej okay. Men med några extra grejer, men jag tycker inte att det är tillräckligt mycket extra för att räknas som ytterligare ett spel. Nej. Så det har jag inte räknat med i listan. Men sen hade jag ju där ett tryck i lördags förra veckan för att vara ändå pigg så jag kunde köra 8-bit-spel. Inget avancerat med två spakar, utan två knappar, styrkors, en valknapp och en start slash pausknapp Mm. Det är på den nivån, inte ens Super Nintendo Utan enkelt Ska det vara Men jag körde inga enkla spel, men det är spel jag har kört förut Så att det var mest bara ja, drar igenom de här mm. Jag har ju ändå kört Mega Man 1-3 Så då var det väl Adekvat kände jag att köra fyran Det köpte jag ju dessutom Tro fan När det var vi Nej du var inte med Men när jag var på <gård> <gård> retrolandmässan så tror jag, fan, jag köpte Mega Megawain 4 där eller så. Ja, ganska nyligen hade jag köpt det. En europeisk utgåva, så jag fick väl köra igenom det. Mm. Jag har en amerikansk utgåva också som är bättre egentligen. Men det är något med 50 hertz. Så får ni väl skjuta mig för det. <gård> <gård> Sen drog jag igenom i all hast Gunsmoke till 98-bit. Okej. Okay. Uh, det är rätt svårt, va? Är det inte det? Ja, ja. ja. När man har kört igenom det och fått lite kläm på det så är det inte så jävla svårt faktiskt. Man. Och jag kom på de här två var ju för två veckor sedan för Gunsmoke hade jag inte klarat förra veckan för då var för mm. dålig. Mm. Så länge du har tillräckligt med pengar så du kan köpa Smartbomb och hästen på varje bana <laughs> då då ska du få en ganska mycket till för att misslyckas. ja okay. Kan jag tycka. Mm. Jag fattar Okej, nu kommer vi till förra helgen Då drog jag igenom ett gäng Mega Man 5 mm. Älskar Mega Man 5 Okej okay. gott. Eh, kung Fu mm. Men det är också det här med sådana Arkadportningar Räknas det som att det går och klara de spelen För att de är så jävla korta Och egentligen går ut på att samla poäng Men jag tycker ändå att det finns ett tydligt slut I yes. Kung Fu Mm. däremot så kanske inte jag kommer att fuska med att köra en Donkey Kong på en 98 bit för det är tre banor ja uh, nej det är klart det känns inte riktigt som att det räknas Kung Fu är gränsfall mm. okej okay. uh, som också är det heter ju Spartan X i Japan och är baserad på en Chan film <laughs> som heter Spartan X uh, men jag tror att spelet från början inte är Spartan X utan en egen grej. För det heter väl typ Kung Fu Master eller någonting. Det är ju inte Nintendo som har gjort det spelet. Man kan tro det eftersom det är svarta serien. Utan är jävligt inspirerat av den här Bruce Lee-filmen det heter en Game of Death. Det här kan du nog bättre än mig. Jag känner inte jag har inte sett den i alla fall. Han är i något tempel och sen så ska han spöa motståndaren När han har spöat motståndaren så tar han en trappa upp till nästa våning och då är det en ny motståndare. ja ah, okej. Okay. Kung Fu är ju exakt likadant. Mm. Så det känns ju inte så mycket Chan, men vem fan bryr sig? Eh, sen kände jag ändå att jag var inne på Castlevania spåret eh, och eh, står ändå fast vid Castlevania 2 Simons Quest Mm. Är ett jävligt bra Castlevania-spel. Yes. Eh, och folk har väl ändå släppt Angry Video-Guy-grejen med att det är ett dåligt spel bara för att han säger det. Men nej, det, jag tycker att det är skitbra. Ja. Sen får man ju komma ihåg att han spelar ju en roll då också. Jag tror inte att han tycker att det är så dåligt på riktigt. heller Nej, det, för det den delen. det gör han inte. James Rolfe som spelar honom har ändå sagt att han gillar det spelet. Ja. Men det var väl det jag tyckte det var bra med Angry Video Game Nerd. Att, I början att han körde ändå spel som han själv spelade och tyckte om. Mm. Men som också sparkar en i arslet rätt hårt. Ja, ja, visst. Det var det som var det roliga. Mm. Eh, Trojan, till 908-bit. Ja. Kort... Eh, inte supersvårt så, så länge man lär sig. Eh, alltså kan du lära dig bossarna i Dark Souls så lära dig bossarna i Trojan. Trojan är... Mm. Eh, ja, men man märker att Dark Souls har tagit mycket från eh, gamla spel. Ja, så klart att det är så. Du har svärd och sköld och är du duktig på att äh, skydda dig med skölden och slå med svärdet i rätt tid. Eh, det är ju bara en fråga om att lära sig banorna. Plus mm. att du kan ju, det finns ju en hemlig continue också. Kom kommer inte ihåg om man skulle trygga upp på A-knappen så får du fortsätta på den banan du dog på. Ja. Om man hade vetat den det är någon liten så hade det varit mycket lättare. <laughs> Sen kommer vi in i det så kallade Metroidvania-träsket. Ett uttryck som jag personligen avskyr med passion, men som är vedertaget. Så vi får köra på det. The Gunnis 2. Okej. Okay. Det jag... Ja, det tror jag att du skickade till mig också faktiskt. Mm. Det har jag kört ganska många gånger. Från det att jag lärde mig hur man körde igenom det spelet så brukar det gå ganska fort. Ja, okej. Okay. Men utan guide skulle jag nog säga att det är lite för jobbigt att ta sig igenom. Mm. Du har en karta men den är inte logisk för fem öre så den hjälper dig knappt alls. Och sen finns det ju hemligheter i det som är jävligt svåra mm. att hitta eller de här eh, du, du vet sådana här peka-klicka spel typ Shadowgate och de här, det finns ju ett mm. sånt läge i Gunnis 2 okay. där du går in i en dörr och så har du ett rum och så har du några kommandon du kan välja vad du ska göra mm -hmm. bland annat är det ju ett rum där det är någon gammal tant som säger att nej men jag förstår ingenting gå härifrån och då ska man Välja kommandot hit, alltså om man ska slå kärningen fem gånger, ja. då får du ett stearinljus. Ja, det ser man. Rimligt. Så det är lite för kryptiskt, men nostalgin får mig att köra det. Skulle jag rekommendera mm. någon som aldrig har spelat det att köra igenom det? Nej, verkligen inte. En snabb genomkörning av Gradius blev det också. Ja. Klassiskt ändå, spel. Mm. Det spelet som alla trodde var Life Force och köpte och blev besvikna när de kom hem. Ja, det ser man. Det är ett klassiskt sånt spel. Men jag tycker mm. Gradius är jävligt kul. Och jag lyckades också med bedrifterna på tredje banan skjuta ner så pass många påsköstatyer att jag fick varpa till ganska långt in i spelet. Mm. Så då hoppade jag över några banor. Då vet inte jag, räknas det som fusk eller... <laughs> Jag tycker är ju, det är en utmaning man klarar så det är ju enligt spelets regler. Jag använde inte Konami-koden en enda gång under spelet. Jag tycker du avgör det själv Emil. Om det var fusk eller inte. Okej, okay. så jag fick hoppa över i alla fall några banor tack vare att jag sköt ner så många statyer. Men upp, upp, ner, ner, vänster, höger vänster, höger, BA användes aldrig under hela Start. spelet. Käften. En annan gammal klassiker som alla egentligen borde spela för att det är jag tycker att det står sig efter så här många år som det bästa wrestlingspelet som någonsin har gjorts mm. World Wrestling är nära men Pro Wrestling <laughs> alltså dra åt helvete vilket roligt spel det vill jag bara testa för att ja, men för, jag var lite sugen på 8-bit-spel men det här var länge sedan jag körde Väljer Starman, bästa karaktären i något spel där man löser problem eller ska vinna matcher med våld. Mm. Och hittade en, kom på det här just en gammal taktik. Jag tror alla har använt den här men du kanske inte är så bekant med det här spelet. Nej, så, absolut inte. Om du någon gång ska spela pro wrestling och vill klara det här spelet så du väljer definitivt Starman. Mm. Han är helt överlägsen i det här spelet. Eh, när man går nära en karaktär, din motståndare, så greppar de ju varann. Det är ju det som är hela wrestlinggrejen. Ja, exakt. Och då gäller det att trycka någon form av eh, håll på din. Eh, herregud, på styrkorset, upp, ner, höger eller vänster. Och A eller B så gör han ju någon form av supergrepp eller sådär. Mm. Med Starman ska du hålla ner-ner-knappen och trycka på A-knappen, det snabbaste du kan. Då, ja. då kommer han göra snära sån här typ bakåt våldspark som i No Retreat No Surrender mm. den ska man göra hela spelets första minut, det finns nämligen en tidsklocka där vid, ja. vid, vid ringen och när du har gjort det där oavbrutet och sen nu är nere på tre minuter då kan du börja göra den här med att hålla inne uppåt knappen och trycka på A, då du kastar dem över ryggen, här klassisk mm. wrestling move, en Gör... slam dunk <laughs> Jag vet inte vad den heter. <laughs> nej, men de nej, Det är kan... väl en så det... <laughs> ja, det, är det Men de som kan rassling de vet ja. säkert. Och de som har spelat pro-wrestling vet mycket väl. Mm. Eh, för att du kan inte göra den från början utan du måste mjuka upp motståndaren så att säga. Men det gör de med ja. den bakåt våldsparken. Mm. Eh, och den gör du kanske, alltså att slänga om dem där Gör man tre, fyra gånger sen är det pin tre sekunder, de är körda, nästa motståndare. Mm. Så kör man på den taktiken För först så vinner du ju Efter att du spöjt alla karaktärer Men sen ska du försvara titeln Detta gör man i tio matcher totalt Okej okay. Varav tionde matchen så möter du The Great Puma tror han heter, En karaktär du inte kan välja Men som jag tror har Alla karaktärs specialförmågor mm. Där var jag tvungen att använda mig Av en annan taktik Och det var att eh, köra på samma men att men sen fick jag kasta ut honom från ringen. Och då har ju motståndare 20 sekunder på sig att ta sig tillbaka till ringen annars så förlorar de. Mm -hmm. eh, och då ligger han där en stund för han har fått mycket stryk. Så när han reser sig upp, då kanske det har gått 10, mellan 10 och 13 sekunder. Då går man ner eh, och brottar ner honom igen med valfri specialförmåga. Och sen så klättrar man upp i ringen igen så att han är utanför till 20 sekunder. Och då har man vunnit det spelet. Ja, vunnit det spelet, ja. Utanför ja. ringen och allting. Jag tycker att det är roligt att säga vinna spelet. Ja. Det är ju i alla fall bättre än att säga att man klarar ut någonting. <laughs> ja. Uh, nu kommer jag att tänka på en helt annan grej som jag kommer ihåg. En att jag betonad gör... partikel som känns så jävla konstig men det är väl för att jag är konstig. <laughs> Mm. som jag retar mig så på jag hade en, eller jag har väl en polare men det var ju när vi var små så var han hemma hos mig och testade Ocarina of Time mm. och då kallade han alla fiender för där är en fara Nej. och det retade jag mig något så in i helvetet på fast jag såg inget Fan vad en det fara. Känns... Men, men det känns som det känns väldigt mycket mig att reta mig på va Nå, också. Ja, men jag hade nog retat mig på det också för men det känns också som en sån här <laughs> dålig översättning som var i instruktionsböcker där på Ja, men så är det ju såklart, absolut. Att de har bara suttit med en svensk-engelsk ordbok och har översatt orden utan att ens tänka på syntax eller någon mm. form av kontext man har bara översatt rätt av Ja, så men är det så är naturligtvis jag. så är det att han har sett det i någon sån här instruktionsbok, Nat absolut så är det. Man kan irritera sig ändå. Ja, ja. Det är samma med videospel. Det har ju ingen sagt till vardags. Nej, det är ju konstigt på engelska också, tycker jag. Ja, det är det. Men på ett, alltså, ja, på ett sätt är det väl logiskt, för video är väl typ rörlig bild. Ja, ja okej. Okay som man på något sätt konsumerar via en tv, för annars hade man ja. lika gärna kunnat säga ja. animationsspel. Ja. Mm. Någon form av interaktiv video. Mm. Så det är ju rimligt, är det... men tv-spel är ju så jävla mycket bättre för du spelar <laughs> någonting på tv. Det är, mer, ja. det är mer bokstavligt och det gillar mm. jag bättre. TV-games. Ja, så de här... 98-bit klonerna från Kina eller när man köpte mm. sådana här Playstation-spel för 10 kronor från Thailand, så kan det så TV-game <laughs> eller Game Station istället för Playstation Ja, oh, exakt Jo eh, Jag har ju testat ett spel nu i veckan <laughs> Kör det eh, Path of Exile 2 eller POE 2 Mm. Uh, ja uh, Det har ju av många redan uh, Det första spelet har ju kallats för En Diablo-dödare uh, Och nu har jag kanske inte spelat Varken så mycket Diablo Eller um, Path of Exile Eller att jag skulle kunna avgöra Om det är en dödare på det sättet Men uh, Det är ju free to play de tjänar väldigt, väldigt mycket pengar på skins och sånt där tror jag. Och eh, även tvåan kommer att vara free to play. Eh, jag spelar betan, kan man väl nästan kalla den, eh, Early Access. Eh, mm. De första tre av sex akter och ändå ett eh, endgame finns i det här. Så det, jag tror att många säger 25 timmar kan man nog plöja ner i den här Early Access-spelet. Eh, det är ändå ganska bra. Jag har som sagt bara testat första väldigt, väldigt, lite. Så jag vet inte hur det här spelet är tänkt att fungera. Men det var... Jag har ju sett videos då på när folk har byggt karaktärer som kan slå ner det mesta, om man mm. säger så. Därför trodde jag kanske att man kommer få bra attacker från början. <laughs> Så att man kommer kunna känna sig lite bra på det här spelet i alla fall i början Men det är ju så långt ifrån Diablo 4 man kan komma i hur upplägget är För där har man ju sett karaktärer som bara snurrar rakt igenom fiender Och där bara, eh, man sedan krittar och allting dör direkt mm. Det här ska jag säga är faktiskt Dark Souls inspirerat skulle jag säga du måste ta det lugnt, du ska vara taktisk, du ska rulla undan. Gör du misstag mot en boss till exempel, då säger du bara schmack, så dör man. Uh, har blivit one-shotad av så mycket bossar i det här spelet att det är nästan lite frustrerande. Men jag har ju också tittat nu en del på, för att få lite tips om hur ska jag tänka, hur ska jag komma in i det här spelet. Uh, och ser ju även... Uh, duktiga spelare som blir likadant. Så jag känner jag har inte gjort en dålig karaktär utan det är ett svårt spel helt enkelt. Mm. Sen är det ju, om man kollar på ditt skill tree så finns det ju precis hur mycket som helst att göra med varje gubbe. Så är det ju. Det som är hela grejen med det här tror jag det är att du skulle kunna köra ex exempel nu då. Jag vet inte om det här blir exakt exakt rätt. Men du skulle kunna köra en warrior som är bra med svärd men också kunna använda attacker, till exempel eld som en sorcerer har. Och mm. spela alltså med enhandsvärd och med en stav som skjuter eldbollar. Så... Som att man kör med pyromancy på en uh, strength-build i uh, Dark Souls. Ja, så kan man säga. Dark Souls är en uh, stor referens. Ni får bara leva med den nu. Ja, det är lugnt, Emil. Uh, men så att säga, det är väldigt mycket att sätta sig in i, men jag har ändå roligt när jag gör det. Och det känns ändå som när på lätten liksom trillar ner hur man bygger sin gubbe, hur man får nya skills, så tror jag att det går att lära sig själv hur man bygger en bra karaktär. Mm. Det är bara att man måste bestämma sig att ja. Eld ska vara nummer ett, men jag behöver också någon form av backup, som kan vara el eller is på min Sorceress nu, då, som jag valde att spela med. Mm. Um, och jag har några bra attacker nu, som faktiskt gör ganska bra med skada. Men um, jag tycker också om jag också. Vet du vem, Asmon Gulde? Ja, det vet jag. Uh, han hade ju några synpunkter på det här. Och han sa väl så här: Att ja, um, jag har ju spelat tv-spel hela mitt liv. Och jag har spelat den här typen av spel väldigt, väldigt mycket. Jag vet hur Path <täff av> of Exile fungerar. Och så kommer jag till första bossen och dör direkt. Mm. Det behöver inte vara så svårt i akt 1. Det kan faktiskt vara en akt där man ger nya spelare chansen att lära sig spelet i lugn och ro. Och det kan jag väl hålla med om lite. Det finns ja. nog en risk att många kan liksom... Att de känner, nej men vad är det här? Jag hinner knappt börja lära mig innan det är för sent. Ja, precis, en inlärningskurva. Att det kan börja lätt, men så kan det bli svårare mm. successivt än att det är ja. pang, rätt i nyllet. Det, det kan jag hålla med honom om. Att det är lite för svårt i början för väldigt många spelare, tror jag. Jag är ju inte alls någon expert på den här typen av spel eller sätta mig in i spel på det här sättet. Men det går framåt hela tiden känner jag att man får göra lite justeringar och bli lite bättre för om man tittar på Diablo 4 till exempel, då när du levlar upp så kan du ju låsa upp nästa skill liksom, mm. i Perfect of Excel så får du olika gems som du använder för att låsa upp en ny skill mm. så inte riktigt, det beror ju lite på vad som droppar för dig också Ja, precis. Mm. Um, tycker också att det är jävligt snålt med lot. Alltså, nästan tycker jag är helt orimligt, och det är också många som har klagat på. Liksom säga att jag slog ihjäl, kämpade med en ganska svår elitfiende. Nu vet jag inte om det är rätt uttryck i den här spelvärlden, men jag säger så. Och kämpade och kämpade, och till slut gick det, och så springer jag fram till kistan, och så fick jag två guld. Och det känns ju som en sån så, där har det ju blivit något fel i det här Early Access-spelet tror jag. För är det är ingenting kan, som driver att ja, spela vidare. Uh, nej, men det tror jag att de kommer att fixa till också. Mm. Så uh, jag har ju varit på dig några gånger redan att du måste faktiskt testa den och du känner dig lite bättre. På ett lov sa du då. Ja, för just nu, uh, sista spelet i 8-bit, uh, det var Castlevania 3. ja. Uh. Det vet alla vad det är så det behöver jag inte prata om. Men jag har ju faktiskt tagit mig igenom Dragon Age Origins plus Awakening-expansionen. Mm. Så att jag har väl förspänt till min karaktär i Dragon Age 2 som jag påbörjade igår. Och spelade som besatt. Jag svarade knappt på tilltal. Påpekade Evelina igår och jag var lite väl inne i det. Mm. Så det skäms jag för idag. Men Dragon Age 2 fan vuxit. Jag kommer ihåg att jag var besviken när jag körde när det kom ut. Men nu när jag kör det så tycker jag väl ändå att ja, men det är fan... Visst, ettan är ju ettan. Men jag tycker fan <laughs> tvåan håller jävligt bra där. Mm. Men ja, det är väl klart att jag måste testa Path of Exile. Kör det på PC eller? Ja. Men det spelar ingen roll så sett, för det är ju crossplay på alla plattformar så det spelar ja, okay. egentligen ingen roll. Och de som har testat med handkontroll, för det har inte funnits till det första spelet om jag förstås det rätt. De tycker att det, det funkar bra, liksom mm. även på det här. Nej, men Jag föredrar faktiskt att spela Diablo med handkontroll. Mm. För jag gillar inte att ha en massa skills på nummerknapparna på tangentbordet. Det blir alldeles för mycket för min lite väl snabbtänkta hjärna, om vi kan säga så, att mm. hålla reda på. Det är en vanesak har jag känt för min del hittills att det tar sig hela tiden. För nu har jag ju, nu, är det sen, nu har jag ju. attack på vänster, höger och på scrollknappen. Sen är eh, eh, hälsan på ett och mana på två. Och så kan man också ha attacker på qer och ja, så har jag valt att... att här ska man ha en handkontroll. Mm. Så har jag valt att styra. Min karaktär med med VASD. Så. Det har också en ny. Förut har det varit mouse-control. Så att man klickar och mm. håller intrycken knapp. Men eh, jag tycker att det funkar bra med den här FPS-styrningen. Om man kan säga så. Ja men det tror jag på. Jag, jag kommer nog i så fall köra med handkontroll. Nu bara, bara din beskrivning av kontrollen så känner jag att Nej, men det här, det här blir för många intryck på en och samma gång. Mm. Och jag känner vad så så att man märker redan när man har kört de här timmarna som jag har gjort. Det är ju mycket sådana här muskelminnegrejer. Det sätter sig till slut när man har gjort det ett tag så tänker man liksom inte på det. De räknar med att version 1.0 är väl tio månader bort, typiskt något sånt där. Så att det kommer fram emot hösten nästa år då så tror jag de har fått till det här riktigt riktigt bra faktiskt jag blev lite förvånad när jag såg ju att det utannonserades att man kan spela det och att du spelade det för jag tänkte nog någonstans men fan är det inte minst ett år kvar innan det där spelet kommer eller mm. har jag tänkt helt fel men mm. nu fattar jag då nu, nu kan vem som helst spela det mm. Uh, och man kan väl säga att uh, nu för att få ta del av det här i early access, då får man uh, slänga in en liten slant. Men jag tror att det var 99 euro eller något sånt där. 990 nej. spänn? Nej, nej förstås inte så. 9, eller 9. 1100. Kanske, jag, så någon uh, 120 spänn tror jag det kostar. Eller något ja, sånt. Men det är ju jävligt förmånligt ändå. Mm. Ja, och så... Uh, har jag i alla fall förstått uh, att de verkar lyssna på sitt community på precis rätt sätt. Att uh, om folk skriker de det måste droppa fler grejer då blir de så här ja, vi kan göra så att det droppar lite mer. Alltså att de uh, de gör det inte they don't overdo it eller vad man ska säga. <laughs> Nej, men det är väl ganska bra för att det ja, är ju... Ja, ja, absolut, det var det jag menar det är ju sånt jävla ösmitems i Diablo 4 men 90% av det är ju skit. Mm. Och här känns det som att eh, det droppar liksom, förvisso kanske ganska få grejer men eh, ganska ofta sånt som du faktiskt har nytta av eller som du faktiskt eh, kan bygga din karaktär kring senare. Jag kanske kommer vilja ha en minions till min sorcerer till slut också då har jag redan ett ganska bra vapen för att mm. kunna använda det liksom. Men är det sånt här open world det vill säga uh, nej utan nästan vad du vill. Uh, nej utan det, du laddar i, du går in i att du ska till den här skogen. Mm. Då laddas den kartan upp. Och så är det en map som bara är den skogen. Och sen kommer du till nästa del. Ja, det är så Random du, Generation. Ja, så ja. du, du springer inte helt fritt till genom skogen till nästa. Utan du måste ladda en ny map, helt enkelt. Tack och lov. Ja, men då så. Mm. Um, sen kan jag ju tycka att, och det här vet jag inte om det alltid funkar så här. Men jag kan ju tycka att det är lite orimligt då att <laughs> säga att jag har varit på en map. Och varit inne i en grotta taget en waypoint där och så har jag sett på kartan ja, nästa gång då ska jag upp hit och så går jag tillbaka till byn lämnar in uppdraget om man säger så och så tar jag waypointen tillbaka då har ju den kartan liksom blivit randomisad igen mm. så waypointen ligger ju kvar men allt, alla grottor och sånt är på nya ställen det kanske är så det ska funka men för mig blir det lite så här. Fan vad frustrerande. Nu får jag ju springa och leta genom hela den här kartan igen. Mm. <laughs> Men det kanske är så det funkar mycket. Jag kommer inte ihåg hur det var i Diablo 2 och så vidare. Det kunde mycket väl vara så där. Mm. Ja. Men som sagt det, jag tror att det kommer bli ett jätte, jättebra spel när det kommer nästa år och man kommer kunna ha roligt i det om inte fram till dess så under många timmar. Det låter ju onekligen så. Ja, Ja men fan vad gött. Det var gött att få en liten återkoppling då. Mm. Eh, nu börjar klockan bli så pass dags att du ska um, kolla på det här. Exakt, och eh, om vi hade haft ett helt fullt avsnitt för då hade jag också velat prata lite om The Game Awards eh, Jag tycker sånt är lite intressant men vi kan spara det till nästa vecka då blir det en vecka sent men eh, jag tror ändå att det är försvarbart Ja, och jag hade velat prata om From Software:s nya spel som kommer redan nästa år Mm, exakt Som heter Elden Ring Night Rain Det är alltså ingen DLC utan det är ett nytt spel Mm så ganska intressant ut, tycker jag ja, jag, jag smådräglade ju lite Över Witcher 4 förstås Och även Naughty Dogs Kommande spel Som varken är ett nytt Uncharted eller ett nytt Us, Utan någonting helt nytt Jag börjar nästan Ja det tycker jag också Jag börjar ju nästan känna så att Jag vet de har ju lämnat sina spelserier så det är. Mm. när de väl har sagt att de har gjort det jag kanske tror att de kommer vilja göra ett Lästa Fast Part 3 så småningom annars så alltså det hade kunnat vara slutet efter första det kan vara sluta efter andra spelet så får man köpa kanske att man får leva med att man inte riktigt vet vad som händer med karaktärerna i framtiden att, mm. men det är klart det tror jag ändå att de kommer vilja runda av med ett 3D till slut men nu känns det som, det kan ju vara många, många år bort. Eh, vilket blir lite dumt med serier och sånt där. Eh, men, men, vi får se vart det landar. Ja. Ja. Nu ska jag gå och ta mig ett äpple och hälla upp lite mer vin. Sen blir det uppe och sitta kväll med FZ för hela slanten. Yes, jag ska göra nachos och iglo på, på spåret. Yes, uh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ska du avsluta det här, Emil? Uh, ja. Jag vill tacka alla tre gånger. Vi. Uh,